بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نظر ndruor edhe sonte po vazdojmë në legjëratën e zakonshme çdo javë fillimisht duke falëruar Allahun e madhuruar dhe duke lutur që na imbush zemrat me vepra të mira e që jemi duke forë për dëshurin dhe i ti. Në takimin e kaluar, kemi bërë një përpjekje që të flasim për dëshurin dhe Allah të mëdruar. Dhe i munduar që t'i japim disa prej regulave, madje dhe kufive, që përcaktojnë ndarjen në mes asaj që qua dëshurin dhe Allah të si vej për obligative e zemrës, dhe asaj që quëtë dëshurin dhe i krieseve tira si një gjehe natyrshme që gjdo njëri e për jetanë. Dhe pasaj kemi përmandur dhe pika tira që kanë të bëjnë me këtë veprën madhështore dhe kemi përmandur se dëshurin dhe Allah të mërnuar është esenca e gjdo veprët mirë. Pavarësisht, a ka të bëjnë kjo me veprat e zemrës, të gjuës, apo të gjymëtyrëve. Nga se nuk paramëndohet, që njëri u të leviz drejt një punë të mirë, apo, në qofë se nuk dënë. Nuk, nuk ka mundësi njëri me leviz në drejt në caktuar, në qofë se nuk dënë. E kur aji dënë, pastaj nga dashuria ati, në varet edhe veprimi asoj vepre. Dhe kemë përmandur se si kjo dashuri, të nërrua dhe zër, ka rralj të caktuar njët në kësaj bota, apo, që njëri u të silë disa prej dobive, të shumëta që ne disa për tyri kemë përmendë. Ma ndjeto që kemë përmendja në baza dhe esenca e roli të kësoj dëshurie. Ku kemë përmendë se zhduk dhe larganë gjdo hamendje për t'ju nëshrua lau të madnuar, i bën të leta dhe të ëmbla adhurimin dhe i Zotit dhe gjithashtu i lehëtëson së proa të kësoj bota. Dhe kemë përmendun në fund atje se njëri ju Duhet ta kupton se dashuria ndaj Allahut nuk është emocion apo eufori, por është njohje ndaj Allahut të mënuar. Andaj përdisa është njohje, duhet të dim se çfarë duhet të njohim që ta dojmë Allahun xhallax xalaluhu. Dhe kemi thënë se kjo njohje ndërtohet në dy pika kyriose, ajo është njohja ndaj Allahut dhe njohja ndaj begative dhe mirësive të Allahut ndaj neve. Dhe sa më tepër mbledhim njohuri në këto dy rrafsha aqë ma bindë shumë dhe aqë ma thellë dhe aqë ma fuqesh shumë dhe sa dojmë Allah në gjellë vuala. Pa dushim se të folit përdofrin dhe Allah të zojel përfin në vetë në saj pika të tjire të shumëta. Dhe do të mundohem që ti përmendi edhe sonë të disa prejtyre duke shpesuar se me takimin e sonë të më do të përmbyllim të folit për këtë tim. Pas pythjes se që e kemi bërë në fund të ligjuratës të kaluar pse duhet të adojmë Allahun dhe kemi dhe nëse si kjo pse nuk është apo për të kontestuar këtë dashuri por për të nëmsuar rrugën që në shpijet të kbindja për këtë dashuri e pasi që e kemi njurë për gjigjen pse atë herë pas kësoj vijepytja e si të adojmë Allahun gjallëvala në të kuptim që fa rrugë të ndjekim ne që ta dojmë Allah në manuar, dhe të njohi e cila, dashurit dohet të them e cila, ndërtojtë në njohi e dhe bindje, e cila e jepë rezultatin që kejmë përmendur, frytat e duhran jetë në kësa i bote. Të nërëllat dhe kur flasim për pikat që kanë të bëjnë me dashurin dhe Allah të manuar, dhe konkretisht për këtë pik që do të fillojmë sonte me të ligjeratën, si duhet të adojmë Allahun a të gjellë, qëfar mënyre, qëfar duhet të ndjekim, duhet të dim se e me dëvërtit në shpalosin e gjdo pike që e bëjmë, gjindëm i përbani një begatije të madhe dhe një mirësije që e kemi problemim të jadim vlerën. Nga se begatija me madhe që Allahun e e ka dhenë, është lajmë i se ajna dhenë. Begatia me më dhe që Allah u gjëllëwal në e ka dhenë, është lajmi se aj ka rab që i dënë. Dhe kur në ka lejmruar se aj ka rab që i dënë, në ka lejmruar se këta rab nuk janë një numër i kufizuar kryesash, por e ka hapur shtegun për gjdo kënd që dëshirën të futet në këtë fush, që të arrinë diri te caku i kufizuar ti shtegu dhe i kësaj fushë e që është dëshrujën dhe Allah të mëdnuar. Pra ndaj besaj që përshdo besimtarë dhe besimtarë që e meditanë këtë pikë, përbën kjo pa për dëshim njën nga begatit madje, begatin më të madhe, që i gizohet asaj që dhe besimtarë. A edhin që fari i bije me të lemru Allahu azogjallë, se a i ka kresa që i danë. Dhe këtu kresa që Allahu i danë, nuk është numëri kufizuar i tyre, e asë nuk është kategor Por është rrugë që ndjeket dhe cilësi që pajiset me to, një rabi Allahut, e që kush do të qof pas kësaj pastaj mund që të konkuron këtreg që Allahu ta don. Mendoj që kjo duhet me të vërtetë të futet disponim posa që më zemrat tona. Dhe gjithashtu të na vendos për një përballje për një si të mëdha që duhet gizohemi, dhe të gëzohemi këtë lloj edhe këto informata të mëdha. Mjaftan Motivi dhe nxitja për këtë, edhe pse ka shumë argumente dhe shumë tekste tirota kuranit dhe të pejgamberisë sallallam, që flasin se çfarë ndodh me ne kur Allahun na don. Por më ndoj se për ne është e mjaftueshme që sa të bie fjala për këtë, tem, ne ta përdorim gjithmonë atë hadithin madhështor, atë hadithin kuçi, kur Allahu i manduar e fton Xhibrilen dhe kër eftan Gjibrillin, i thë Gjibrillit, o Gjibrill, unë e dua filanin. Parëmëndaj e Zotë i gjithësis, e thratë me lejkun më të madhë, më di kriese më të madhë nga kriese të ti, dhe gjithashtu, një kriese, Allah o Gjallewala, e ka autorizuar me rolin më fisnik të mund, shumë që mund të ngarkua të dikush nga kriese, atë aja është bartja shpaldjes dhe komunikimi me rap të Allahot më të zhidu që janë pengamber të Allahot azogjel e këti me liku Allahot i thasë se unë e dua filonin me emër dhe me mbi emër me adres djetë kush është kjo filoni për njerëzve në tokë nga njerëzit që jetojnë nga krijes të Allahot azogjel që shkelin dhe furnizun nga kjo bot Allahot e dënë filonin andaj pasi që Allahot e dënë filonin qëfar ndodhë sa duaj edhe ti dhe e urrënon Allahu xhalleu ala që të thratë ne çeit që nuk e din madhësinë e tyre askush pas Allahut dhe nuk e din numrin e krijesave që i banojnë këta që i askush pas Allahut dëgohet zëri i xhibrilit me të gjitha këto xhej dhe depërton zëri i ti tij te çdo krijesë në qiell duke u lakuar në të gjitha këto qi edhe krijesa emri i nje filoni. Kush është ai filoni? Ai që Allahu e dawn. Dhe kur gjitha krijesat e kuptojnë se Allahu po e dawn filonin si shenjë adhurimi dhe përgjigjën te Allahu xhallahu ala të gjitha këto krijesa duhin filonin atë. Para më ndohet të jetë emryt ai që lakohet në kët komunikim dhe bisedë me Allahu dhe Xhibrilen. Dhe kjo po të kështë e qenë e mbyllur, apo nuk do mat -mat të kështë e të pasë dërshprejnë matë madhë për opët Allah të dëgjënë. Apo të kështë qenë kjo, mundësi e mbyllur. I ka zhjetë Allah o do njerëz, dhe s'ka mundësi të futët në atë rrëtë. Si kur së qështë e pegamber lëkut, është mbyllë a ja. S'ka mundësi të ashtë dikush të futët në rrëtë në pegamber, va ka mundësi e pa mundëshma është Por me gëzonat Allahu xhalla uala kur e ka mbyll rrethin e pejgamberisë, na ka ngushllumë me hapin e një rrethi tjetër. Ai është rrethi i dashurisë. Këtë rasë ka mbyll Allahu xhalla uala, e ka lënë të hapur për ata që dëshirojnë të vrapojnë, të nxitojnë dhe të garojnë në këtë shteg për të fituar dashurinë e Atit, e Atit që ka krijuar. Për të fituar dashurinë e Atit që i furnizon dhe kujdeset për ta për të fitu dashurinë ati që është më imshirës më nda i tyre, ma dhe nga mshirë ati a të mshirohën. A nuk është kjo një, më ndaj, një provokim i zamarave tona, një provokim i qenjive tona, i vedës tonë, se a thua valë, cëlla është e rrugë që duhet të ndjekion, ato pika që duhet të arrijon, të i kalajon, që të arri dashurinë Allahot dhe pa py të përqmimë, dhe pa pytër për kastën e kësaj, pa pytër për lodhen, absolutisht, nga se qëlimi është me imad se kretë kjo. Qëlimi është me imad se vetë qmimi, se vetë lodhja, se vetë gjdojgje që mund të ahumbësh, po thëmë kushtimisht, duke e ndjekur e trukë. Qëfar do të paguyshe që dikush me ti mësu këto pika? Apo, ti nuk i din. Ma dje nuk e qasin këtë dje. Dhe dje dikush ti mësën këto pika. Apo Sojën gjendje me pagu. Po ti është kjo një një trajnim apo një kurs që thuhet trajnimi për ta fituar dashurinë e Allahut. A do të shikojë në çmimin nën titull, a do të shikojë në kohëzgjatjen e këtij trajnimi nën titull, apo do të mjaftohesh me vet titullin pa shikuar në koston e trajnimit dhe pa shikuar në kohëzgjatjen e tij. Cila do të të gjendje jote për ball? mundësisë për të imësu këto pika. është me rëndësi që vetës të të bëjmë këtë pytje dhe të apërhojmë vetën tonë. Në nëse si pa dyshim, Allah u Gjallat Gjelallu hu në i ka mundësuar të pandu një pagesë, pandu një mund të madhë, duke në ndëruar me djetarë, duke në ndëruar me njerës të djetës të cilët, i ledzuan këto mësime, i ndjekën këto argumente dhe tekste dhe i përmladhen në m Ato pika që përbëjnë agjendën e jetës tunde, që duhet ta ndjekësh ti për të arritur dashurinë e të madhe të Zot. Për të arritur dashurinë e Allahu Xhelleu Ala, që para se ta takosh ta ket lakuar ai aminin tonë se po don. Çi si një përgatitje për të takuar faqevar, çi si një përgatitje për të njohur në qietë Allahu dhe te krijesat e Allahu Azza Xhell. Mendoj se kjo është Me mire më mirë munsh më çka ka mundësi me të ndodhniet në kësaj bote. Kjo është më ndaj ajo që i tha ibn Ka'im rahimullahu. Kjo është ajo që njerëz të mirë dhe me më që kanë garuar që ta. Ky është tegu i garimit. Çdo shteg tjetër ku je i ftuar për të garuar, mosu përgjigj. Nga s'është humbje kohë. Apo çdo shteg tjetër që je i ftuar për të lutur, vrapuar, të mosu përgjigj. Përveç aty shtegu i cili të mundson të konkurrosh në këtë, në këtë ofertë të madhe që Allahu më dashët. Allahu xhallahu ala më dashët. E që kjo është kulmi i një arritjeje që ka mundsi njeriu këtë bëhet me arritja vetë. Nuk ka më të. Çka ka për te asaj kur Allahu don? Çka ka? Azhën e ka. Azhën e ka për te saj. Çdo gjë pastaj e ka kuptimin e vet. Çdo gjë pastaj e ka shijen e vet. Çdo gjë pastaj e ka të mirën e vet. Kura aja është e rumbolaksuar dhe e kulmuar me dashurin e Allahot Azuzhel. Në që është vetëm qasë e caktuara në vetëmi jetën dhe meditan këtë hadith, sa thua allë për vjetë që i kebo, i kebo në është 15, 17, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, sa të që i ke mërë? në ndonë vjetë që i ke kaluar në këtë bot dhe kalonë dit apo sa ditë janë atën për gjdo dit për gjdo dit ndullë që ndonjë amër është lakuar nga krejës të Allahot azogjall duke e fituar këtë mirësi se Allahot e dan pyte të vetën tënde në vetëmi me stje me së Allahot duke i thënë a thua val në këto ditë që i kam kalon këtë dunja A është në kuar më do njëherë e më njëherë se Allahum më do në? A jam përmendon në njëherë unë se mu Allahum më do në? Me njëherë më në përgjigjim. Heqë më suvënë, me njëherë më në përgjigjim. Ti thua vetës tënde, e për qëfar këshme më do është mu Allahum? Pse këshme më do është mu Allahum? Kur ne dimë se Allahum nuk e do në askem për shkaktën gjyres e ti. Allahum nuk e do për shkak të pamjes së tij. Allahu nuk e dhan as kënd për shkak të gjuhës së tij. Allahu më e dhan dikë për shkak të disa pikave tjera. Prandaj ku je ti përballë tyre? Pyet për të veten tënde, pas asaj dëshire të madhe, pas asaj kënaqësie të madhe, so mirët Allahu më dash. Po thuaj vetes tonë filon, me armë tre vetën tonë thuaj. Pse kish më dashur ti jo Allahu? apo për ta pas malet përgjigjëm pse kish me dashur ti Allahu po të ndihmoj në çdo pikë që do të përmandim inshallah. Po. Pse a don Allahu di kë? Pse Allahu e don di kë? Na mësuan pse duhet Allahu na më dashur. Apo po pse Allahu e don di kë? A opsion për shkak të ëmëra të bukura që kemi apo? Ne Allahu ne do për shkak të ëmëra të bukura, po na ai s'a doni për shkak të ëmëra të bukura, gasa mes emrit ton Apo dhe përmbajtje dhe silve tuna Ko dhe dhe madhë E që të ka lau nuk është kështu Atë keshme në dashtë Allahu përshka në njëtë mire që e këna bo Absolutisht Nësë mundëm Allahu me bo mirë Ma dje edhe po të arim kulmin E njerëzët devatshëm Të gjithë zbashku Nuk dhe të ashton të kja Allahu të zëgjel Asë sundimin, asë furnizimin Asë fuqin, absolutisht Andi ti Allahu subhanehu vel mir. Pse kish me dashur ti Allahu? Ti pse duhet me dashur Allahu ne msum? Ki për çfarë më e dashur? Çoft për s'ka për për për shkak të çënjes të ti të plot të përkryer të emrave të bukur apo çoft për shkak të begative të shumta që ti suni numëron? Është që çdo begati që ti e ke është përgjigje, pse duhet më e dashur? Apo të kam përmendën ndjes në, në kaluar. Mundësia që ti e ke më ndëgjuar, përgjigje pse duhet më e dashur? mundësia që e ke pëse mund është me i papu kurit është përgjigje pëse duhet me e dashtë e gjdo begatin këtë dbojë që e gëzën është një përgjigje përgjigje pas përgjigje derim pan funësi pëse duhet Allah me e dashtë kur këtë derse krynë këthej është të ashtit e vetja jote është mirë dhe mu Allah me e më dashtë po pëse duhet Allah me e më dashtë mua për. e kja është ajo që të është në takon neve Kujdesesh për pikat vjem. Kudo që lexon për këtë, do të djesh dallim në renditin në e pikave ndoshta. Do të djesh dallim në formulimin e tyre. Do të djesh dallim. Do të djesh dallim në numrim. Dikush ka von 5 e dikush masi 40 e dikush pasni ka von 15. Në numrim do të djesh dallim. Me po në çufse mediton, rreth tyre do djesh se aty sillen të gjithë. Par dalojnë në numërim, në formulem, apo në shpjegim ekstumeral, por nuk dalojnë në esensë dhe në përmbatje. Kjo më rëndësi për neve. Pse Allahu në donë? Kjo nga ona e Allahot. Nga ona e unë, si duhet ne si rëbë të Allahu të afitojmë, dashurinë Allahot. Edhe na ta dujmë ate. Apo? Dashurinë kualitat kualitative, cilësore. Kualitative, cilësore që bënë që Allah të dënebëm. Djetari një ori, vënë Kaimi, Rahimullah, i ka përmledh dhe të sebepe, që e bëj një rabë me e dashtë Allahum, dhe gjithashtu, bënë shkak që Allahum me e dashtë një rabë. Unë sonde, nuk kam mundësimi i përmenë të shpeguar atë të gjitha. Kemi folë për tonë një cikl të të legjeratash, por duat i përmenë i kalimë thë një nga një që s'paku, gjdo ku është prejmet këtë mundësi, që të shikon sinjalet e kësoj rruga dhe ndryqimet që jë ndryqin rrugën drejt të arriti drejt arriti sa tje ku e përmandën me heret. Allahum me dasht. E para të ndryllëz është ledzimi i Kur'anit. Pjali Allahut A. Zohjel. Këthej njët një kësaj bote apo ktheni tek ksoj bote. Shanya e parë. <coughs> Shanya e parë që ti e ndin se mundesh me bë me dikon matut jashtë mirëkuptimis. Apo çoft në rrafshin e jetës bashortore. Për shembull, para më ndoni një djallë i ri dhe një vajzë re, po dëshrujnë të pravojnë, a do të kënë mundësime ku në basharën të tarnën. Dhe në takimin e par, ata asë nuk kanë patë mundësime me i bo mirën një të tëtrit, asë nuk kanë patë si musil mirën një tëtrit, asë asë gjë, apo nga shënë taku ma erët, është takimin e par, po do në me pravojnë për matutje. Në takimin e par, për lahën, fjalluësën, apo nuk kan A jepë kjo me kuptu se këta në mërët shkëllqyur kanë me vazhdo ma të utje? Absolutisht. Andaj, komunikim me fjalt dhe mirë kuptimi apo dhe disponimi që të i shkakton të i fjalt e ati që do në me edasht është shenja e parëse mundë me vazhdo ma të utje. Na pëmushim e bu me zveti. Kjo është Kur'ani, fjale Allahot a Zogjel. Aj që kna qëtë me fjalt Allahot në ledzim, në meditim, në msim të kuptimeve të këtyre fjalëve të Allahut azza xel. Kjo shënjë e parë dhe kryesore se komunikimi po shkon mirë vazhdon në matutje. Ai që me Kur'anin ka pohim mirë, nuk mund të i vazhdonë matutje, se çdo gjë pas saj pastaj nuk është e qëndrueshme sa duhet. Prandaj pika e parë, pse dënti Allahu për gjixha është unë e dua fjalën e tij. Unë e kënaqem me fjalën e tij. Unë unë nëse do ke lexuar kët fjalë, duke dëgjuar kët fjalë. Dhe kjo është një shans që më ar më kuptua pse kish më dorë të mua Allahu. Apo për shkak të fjalës së tij. E dyta. Allahu na don të nderojë kur kur në Kur'an. Normalisht bashzimit të Kur'anit në niveve më të Kur'an, më informohemi në Kur'an me shkak me kërkesën e Allahut. Allahu ka ndajneve kërkesa që janë të nivellit të obligo shmëris dhe shumë dhe tjere e ka lënë aspekt të vullnetarë aspekt vullnetarë pra ndaj pse dënë Allahu ty po më ndën përshkak se une mundohem ti rigati obligimeve dhe krasë kësaj vazhdoj më tu tja dhe menafile apo i fali sunetet une, une krasë agjerimit farz unaqyre dhe aqyrim vullnetar un e kras zeqate qe ka obligim me dhon un e doras sadaka ve ndim dhe dhurata e ndryshme un e kras apo ksa qe ka obligative baj kjo esh pergjigje sakt apo do thot ne qose qet esh nduim ne nje quiz individual apo qe titli ti quizi esh pse mu allahum me dashte pergjigja e pare ne qose thua per shkak se e du fjalet e ti dhe munduëm që gjithë mund të kemë raport mirë me fjallën e ti, duke lezu, duke meditu, duke i njëfë kuptimet e kësoj fjallë, sakt përgjigja. Më të utje, pse pëtja dytë, pse Allah me dashtu, po përshka këse une munduëm të rigati obligimeve, maksimalisht përpjekëm që mos të shkeli obligime të Allahot, por nuk mjaftu e me kaxë, unë vazhdoj më të utje edhe me, gjëra vëllëtare e gjërat vëllëtare kur ti krynë dikush janë shenjë e dashuris janë shenjë ja? e dashuris pra ne kur ti e obligan dikan me ta krynë i pun që ke kompetenca me e obligu a jo që e ka kry obligimin si duhet a po por edhe vëllëtarisht e ka bo punë edhe një dy fesh ma shumë se që ka kërku a, a është kjo shenjë e respekt dhe në në qmimit A e dëshuris apo u rejtës? Pa dëshim së shen e dëshuris dhe respektit dhe nështrimit. Pra ndaj, Allah në ka obliguar të falim namazë e sabaut, që i ka dyre qatë e sunet edhe dyre qatë e farz. Rubi Allah leqe qëtë në të sabaut, e e prish gjumin, me i falë dy farz, por a i gjenë fuqi dhe kuadhe sunet me falë apëtan. Pra i kjo pa dëshim së është një përgjitje e sakt, pse Allah kësh me e dash një rapë nga sa i kras obligimeve ai gjen fuqi dhe kohë dhe ambicie të vullnat për të vazhduar motutinë më gjëra që janë obligative e treta që të bëj një rob me dashur është, është përmendje Allahu te azhjel në çdo situatë dhe në çdo gjendje me gjuhën e tij dhe me zemrën e tij të rrozer Ibn Kaimi Rahimullah thot janë disa fusha nuk jenë shumë këtë bot që shfaqet praktikisht se një njëri dhe në laëm edhe ta është i kur rezonë këti të lush që aki me gjithash pas kësaj pas dy pikave që aki me gjithash thot Ibn Kaimi Rahimullah thot fusha e parë apo apo venjë i parë, apo, apo gjendje e parë, që të sinjalizën ty se edhe Allahun është, tjetë i përmendur i fundit në përdismërin të ndavta. Kur të bjerë me flajtë, apo, a i kënën doa të gjumit, lutit të gjumit, a përmendë Allahun, do bon, emni i fundit që ke përmendë para se bar të bartë të shënë buhet tjetër, kush ka qenë? emni Allahot, përmendja ti, i shkëpun nga kjo bot, e ke humbë vedien, me një kuptim caktum, të saktum, të si jenë vedie tonë, në gjumë je, apo të nuk din, kur futën në gjumë, pasaj asë kuhi, asë ka je, ke fletë me emni e Allahot, si kurse, është tërzmetun nga pejgamberi sërë Allahu e Zellem, se e ka vendos dorën e djath, apo nën faqën e djath, dhe ka thënë, Bismillahum e mutu, u ahja, me emrin të nëzat, unë, po dal nga kjo bot, po vdes, ju në kuptim të vdekjes, dal e së shpithit komplet, por është një shkput nga kjo bot, u ahja, edhe gjithashtot, me emrin të nëzat, shpesoj të rikëthejmë për sërinë këtjet, dhe posa ti hap syt nga gjume, posa të zhjot nga gjume, apo, fjale e parë që e thatë, Ajë që Allahun e donë, se ha bitë kur që kafi, absolutisht, fjale e parë që dhëtët, Elhamdulillah, apo, Allahun e falërën, apo, i cili hjani, mën gjallë, i badë e ma e mateni, pasi që isha i vdikër, u e lehin në shurë, edhe na të ajë kemi më mbledhë dhe më rinjallë. Ma dje, në në të rëzmetim, pejgamberi s.a.sallem, në që i filan ditë me përmenë në Allahotë, po e ka një falendrim të posaqëm që Allahu i ka e për lejë me e përmen më të përnë në tapëtë. Andaj përmendja Allahot është për një nga djetarët dhe i ka në thënë kur nuk gjim vullnet për punë të mira dhe kur jemi në një gjenje të plëksht që nga ka plën neve jo rralë si të dalim ka kjo krizë si të dalim dhe të tëtë nga, nga, nga, nga kjo grupë që përna thithë poshtë përna e me dalim si përfaqe. Qfar të bëjmë? Ka thënë kjo djetar me dy gjëra, dy forca, qesin për gjithdo pëllokshtije, dy forca të shtim për para në qfar të lojt gjendje të dembeliz dhe përta të të që jetë. Sa të nëtu? Thëtë kjo djetarë, ti me siguri, po ndi e shkeq, apo, pse nuk po mundesh në drejtim të të dashurit me shku me shpeci një kërkuar dhe me vulletin e kërkuar, apo. A të herë, në qovë se i dashurit është dikun dhe kërkuat për ti e tjesh, apo, më te për i dhenë pas ti, më i përkushtuar pas ti, për plëkshtia për të pengon, lodhja, s'ki ambicit më jaftushme, Thot, me te i kalu këtë citat, duhet i bërë dy gjyra. Apo? Zikru l'mahbub, me përmend edhe që e dëmë, sa ma shumë të përmend, apo? aq ma shumë, aq ma shumë, shkëputen pengjesat, aq ma shumë, a po, këputen zingjiret. Gjithë pengjes, largohet, valahi, kur Allah unë gjëllë e përmend si duhet, apo? përmendje Allah unë të zë gjëllë. E para, dhe përmendje begativet ati që përmendë maritaj, përmendje është fuqia që është një për para. Përndaj, dhikri, përmendja Allahot, e që djetarët kanë thëmë se në qovë se një një dënë të futet në grupin e aturë e që e përmendin Allahun, atëre, kjo grupe, grupe ka një gjendje, po thëmë kështu kushtimisht të minimumit. Atë që maksimumi nuk i diet pastaj. Ësht fush e garas. Cili është minimumi? Por të fut në xhoshrin e atyre që Allahun e përmendin, ta përmendësh Allahun e mënduar në ato situata ku e ka përmend Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Ku e ka përmend? Dhikri mëngjesit dhe e Ibrahimis. Ku jeti me të? A thos zhjet dhekri pas namazit. Apo? Sa nga njerë e shojmë që njerë jebë salam, pak rëndel dhe vazhdojnë më abet me bofe, kur e ka bu dhekri në Allah? Tredhiri, tredhiri, kur i këthonë tërë dhërrije, subhanë Allah? Kur u thanë, tu alhamdhëna, kur u thanë? Tërër Allah kërë kur? Kur e kënduve e jetë u kursin? T, ato e që është të në njërë që i të spiduve, kur e kënduve këto? A dini qëfar ka thonë të peganberi sëse në për jetë u kursin? ka thon kush e këndon ayatul kursin pas do namaze veç de ka nëlpi xheneti kur shkofit e thotë për mendon aty këtu në ayatul kursia pas namazit tu ugut përmandj Allahu të zotëj e përmand Allahun gjithmonë kur të vesh tëshën dhe kur e desh tëshën kur futesh në banjë dhe kur dal nga banjoja kur të fillon me hongërbukat kur përdon ushqimin apo kur të vesh tësh të re ka dhikr Allahun në përmen. Kur të hypë në mjetin transportuas, në kjerë, këtë që të hypësh, ka dhikër përmenit Allahut. Kur futësh në shtëpi ka dhikër, kur den në shtëpia ka dhikër, e kështu më rafë. A përmen Allahun këto gjendje. Dhe përmenin e Allahut me gjuh, a e shëqëran, ma dje po thëmë madrët, a e u dheqë, përmenin e Allahut me zemër. Kjo është përgjigje. Pse Allahut dënë? po shpresoj se më danë përshka këse unë i ri gati dhe kreti. Kjo është ashtë, ajo është tresa, minimumi, e mbikët, nuk i di e të funi, e kam pytë, aishën radiallohë anëha, për dhe kërën e pejgamberi, sa e përmend kaj allahën, aishën s'ka thonë, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të ka a thonë e përmentë Allahun në gjithë dhe situatë. Përndaj, është përmentë nga disa djetarë, është thënë, se nga të përmentë e shpeshtë të Allahut, apo, a, janë vrejtë duke përmentë Allahun edhe gjatë ushqimit. No dhe dhe dirisa so e ka përtyp një ushqim dhe e ka marrë ka frot në tjetër, janë disa sekunat vuglë, Apo, edhe në këtë kësë gjatë të shkurtër, ka shuzur asë me thonë Subhanë Allah Ose la ilahi le Allah Për aqë ka fshoda sa ka ngrën Ose për aqë kësë ka përnësie Ka përmendë Allah në gjelë e gjelë e lotën Më slasën pasaj për rrasë të tjera për. Andë i përmendje Allah La ndërruar dhe motë ndërruar Jenë ata që Të bëjnë konkurentë serjaz Ta fitësh dë shuinë Allah të manuar E katërta është Ti japë është për parësi, asoj që Allahu e dënë, ndaj asoj që ti e dënë, edhe në momentin kër epshi është në vlimës i për. Apo, ko i të njëriot, dëshuria për të qëka, shumë e dënë, por Allah dhëtë, jo. Apo, aje që në këtë rast, japë për parësi dëshyjtë dhe Allah dhëtë, për situatë atyra, kër, kër nuk është të vlu epshi, apo, po është pak maj vakt, apo, a tëre qëka përmë këtë Asë absolutisht se ka problem, përndaj, kër kojtja një riot, kër dëshirë ati për diqka, qka do qofte e në këtë botë? Por që është për te vijes kuqe, zbon me dole tjetër. E thrat dhe Allahu e thrat, besimtari e din, ka du të me këthi kryto, përndaj. E din, nga se dashurija e bon mësë Muhamend, a kemi thonë s'ka Muhamend? Andaj, ja për parësi gjithë mund, dashurisë dhe Allahu të të të gjelë edhe në kohë në kur, tash, knësia është në kulm në saj, ose, për të arrit dhe atje ku Allah o përkërkan është kulm i vështërsisë, shumë fështirë është. Duesh me dëshmuse, për Allahun jenë gjendje me unë gjitë në atë maje, që për asken nuk ishen gjitë pas për temë të. Amtën. Sa ato që ka e jenë gjendje me buë për gjithë kanë, e ke buë dhe për Allahun, ani kjo është e mirë pë Mund domi me boti sa pun, mund ngjit ndo vështirësi me i boti sa vepra të mira që i thush vetes onë, vetë për Allahun apo ç'të bëj, se për kërkon mi fytyr tokës ose s'e kshapoën. Qoftë ta mbledhësh 5000 apo mbledhin. Për kërkon se k'shë mbledh. Vetë ku të kujtohet se sa të pagun Allahu për ç'të hapë mbledhë, se për kërkon se k'sha bota. Qoftë t'ia falësh dikujt, apo Që sakshe fal për kur gjojmë këtu, apo për asgjë s'ka qse fal. Meq ku të kujtuos se sa keni uitim ta falallahu ja fal. Apo e çetosh aja prova. Është shumë prova tjera që ja zënde, e vendos vetë Zotë ku ti jesh atë. Lutesh për diçka, jap mund si shë lut për para të dunjas. Për kurën si lut? Për Allahun po. Për Allahun e bëj ta. E çka është një përgjigje e pse ti don Allahun ose pse ti don Allahun Po s'kaq se në situatë caktuar, ke bër lodhje, sakrificë mund caktuar që ti ki bindje se për askend se kishe bop pas për Zotin xhallah xhallahu. E peta që të bën me dashur Allah xhallah wala dhe ti a përgjigje sakt, pse Allah më dashur ti është. E peta dhe e gjashta janë të njëjtat ato që kanë të bëjnë edhe më pse në më dashur Allah. Njohja e ti dhe njohja e mërsive të ti kemi vojtë për këtë në desë në kaluar, nuk përgjatëm në këtë pjesë më tjepër. E shtata, thot Ibn Kaimi, rrrahimullah, dhe kjo është me e qëdeshbja. Mas interesant të është që kja. E shtata. Pse? Nga se, thot Ibn Kaimi, rrrahimullah, se disa për djetarit kanë përmend, se kanë shkuar të shumë dyrë që afrojnë të kallahu jon mos e kupton kuptim dyrë kështu apo po dreprave që të futin tek Allahu ato xhenat. Thotë te xhumica këtë dyrë kam gjetur shumë njerëz. Apo do se kam skuqë te një dyer dhe aty gjej tash pak njerëz. Si ke shkallabllok aty ja, ato? Po më thë se kallaj me i so apo mungesa kallabllokut nuk jap me kuptososh kallaj. Apo mungesa kallabllokut më uqullu se këti ikën asë dyer aty. Libri do dy dyrë sira më fut aty. E cilla është kjo dyer? Është thyrja e zamrës për Allahut azhajan. Ndjenja e varfrisë së vazhdueshme se nuk mundesh patan. Sa letësh më thon, teton e thoni edhe një herë me bujdhun haditheja, le të thuam. E po gjendja me e pretu, zamra me e pretu, më e prertu, zamra më e prertu, gjithmonë kët gjendje. Thyrje për Allahut azhajan, apo një thyrje e branshme që nuk bëhet para askujt pas për Allahut azhjan. Një ndjenë e varfrisë dhe e varësisë dhe e nevojës vazhdueshme që ke për të për çdo lëvizje në këtë botë. Gjithë shka në këtë bëhet që ka bënë, gjithë shka, e mbi gjitha, adhurimin kër e bënë, të thejesh par ati, tënë, të dorzosh ati, me bindje, me bindje, se, shumë kje në ojë për kje të badetëm. A e bim një krahësim, kër e falë namazin, del për Allahot a Zogjell, e ndin zemra jote, nevojnë për këtë namaz, dhe në qovë se, në qovë se, në çoftë i thua zemrës se çka ta mermënia mos mufal. Si do të përgjigjesh atë? Para mendojë për shemb e keni gjet çmuar. E dën dikon shumë. Apo edhe vjen dikush që të provon thotë digj vallaja. Apo s'është ai. Jo, vajt provon. Si or janë djajë o top ti kaplon me automatizëm, smu me rezistuar mrzitë s'ajta. Apo, ngase diçka që ti ke nevojë për të, për mshirën e tij, dashurinë e tij, ndoshta ke nevojë për dijen e tij, ke nevojë për për për krahin e tij, ke nevojë ndoshta për për mshirën e tij, për gjithçka ke nevojë. Në moment kur e merra që s'është më gjithta ato që ti ke nevojë për të me automatizëm, e sihet një gjendje e çka tash? Ti s'don, ti nuk e rendit, ndodh kjo me automatizëm e mirë me i thon dikujt ose me thon vetes tonë aftë. A provojm se e shtrim namozën deri dal vaktit vetë aftë. Si do të kundërpërgjithë zemra, a do ta ndinte kët dhimbje që ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ku i ikë namazi kimdis është më keq se ti shkatërohet pasuria edhe hum familja të. Familjë, me vonë ti ikë namazi për shkak Pej shka që të saktuar dhe të sëjbotat. Përëndaj, thyre për Allah, të ndishtë nevojnë që e ki. Përëndaj, ka thonë pejgamberi së sëllëm, se njën nga ata shta që i futë Allahu, në njën e ti, e ditë kusëkoj e ditër, është kush? Aj që e ka zemën e lethë për gjemi, përëndaj, aj zemën e ka në gjemi. Sa mund mërnu për zemër, pej namazë i namazë. Me bu me lënë ma shumë, me marë fuqit re, me marë energjit re, me marë frim të re, për të vazhdo ma të utja, e ndinë se këtë energji për e merë, këtë nevoj që i ke për adhurimin e Allahot, e të gjellë, e të kjo derë nuk ka shumë ka la blaka, për ndaj, thjurja zemrës për Allahot, të mboshësht zemrën me një ndjenë, të një varsie, të pa, pa kompenzushme, që i ke për zotin gjellewala, dhe për adhurimin e të gjellë është dvetëmuarit e Allahot dvetëmuarit me Allahot dvetëmuarit me Allahot e madhnuar veçanresht në kohrat e caktuara si kurse është pjesë e të rritë e natës apo edhe te këto dyrë nuk ka shumë njerëz afton apo në vendin ku banan në ndërtesin ku ti banan në mahalën ku banan në qofë se zgjohesh në ora po themë kushtimisht hajden 4 e gjysë ose nëra 4 zëgjosh nesët me rabdes të bosh gati mi falë dëreqate para sabat me prish gjumin kur thush Allahu akbar je vetmu me Allah në gjëllewala në këtë ko sa njështë të mërmenjat shëqërojnë ty në këtë të këbirin këtë pjesë natës në mahalon të unë e shese subhanë Allah të këtë dyrë pa kasi që të në laot Allahu akbar edhe mbi gjumin edhe mbi grëhësin e shtratit edhe mbi mirësin e gjumit në bë gjithë shka, Allahu akbar. E kër këtë ti e bënë vazhdimësi, e pas një kua të saktuar, thua, e pse këshme mdojnështë mu Allahu, thua për shkak se une, edhe tërë kër asë kush nuk është me te, une ngritim dhe i thëmë Allahu akbar. E sakt përgjigja për tëmë. Një përjon një herët, një herët, dujere, ose në Ramazan, po mundohu që të gjindështë atje, ku ju Se qëtu është goditja me më dhe ato Pra ndaj Ua kam përmendë dhe njëhera është një lutje që thëtë besimtari Dhe besimtaria kur futën treg Në treg Nuk është tregu I, i, i, i specave dhe i domateve dhe, po, Treg Në market, në supermarket, dyqan Kutë që të futështë që jo treg Me bledhë me shqit Futështë dhe thua doa në tregut Doa e tregut La ila illa la wahdahu la sharika Le deri në fundë E shkurt Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thon kush e thot kë dua i ka 1 milion sawab ka thon alf alf ajr 1 milion sawab para me na a disojën këtu u llapta kë dua me thon se është kurt ulemat këre kanë komentuar kë dua dhe kanë thon a thua pse ton kë sawab pse kanë ne vjet pasajme e po e ka dëgjuar se njerëzit zakonisht u hiën trag apo i kanë mët diku tjetër nga ata Allahun e përmenin kërfut e dregë e po, e kanë golin sokan më hargjit, a ju dolin në paret a u lirune i sen, a u shëtën u në sen a e gjenë qëka polip a se gjenë qëka polip, këti kometa tje edhe këtu kërhin të regë si kërë ata që që qëonë natën të pak në dhe që kërët hinnë të regë të thë, la ilaha illallah wahdahu la sherika la dhirin funda përndaj, aty ku gafleti është shumë i theksum ku hëtia n e aty në qëfë se je i kujdeshëm dhe izgjuar për të përmendë Allah dhe adhruar, këtu i ahib veti qmimin shumë të ka lau dhe bësh konkurent serios që Allah me të dashtërën. E në unë ta është të shëqërojsh me njerës të mirë dhe të përfitash pëjtyre, apo dhe të marësh matëmirë në tjune, sikur se mundosh me i marë pëmë dhe frilet matëmirën aftën. Jini kur të në më hangërë, përshembul, qërshia, A e kjo ato që është më prishta edhe më jolla. Nuk i pengon ndonjë çershi. E prish që është mes në të tjerave, më onë të tjerat, i zgjidh më të mirat aftën. Apo krytohet me njerëz të mirë. Nuk ka njeri mirë që nuk e ka ngani krimb. Apo se njeri nga nga një, një dobësi, nga një thmet, nuk ka. Në çoftë njeriu don mu shoshume të mirë. Apo dhe i bjen sy në vësh natëo pikat. Atere, fatë këtësisht, ato jënë pak, por përshkak të qasis negative, humë shumë, humë shumë. Sa njerës janë privu nga shumë djetarë, sa njerës janë privu nga shumë njerës mirë, përshfar në rësye, përshkak se do është ta u karasyni, ose kanë keqë kuptu të që ka pëtunit duke mëndu së është e metë, dhe pastaj kanë vendosë një lejë pengese me styrë dhe përfitimit, dhe kanë betë në rësignatë. Andesikur se ka unë imam dhehebio, rahimullah E kush është ai cili Lafdruat Në gjithdo fjallën, në gjithdo vepër Kush është ai që ka të banaj Që ashtu të mirë, kush është ai njëre, Allah Gjithë kush për neve Ja që lanë edhe gaban Veç anërështë ata që kene ujë për ta Kene ujë për Dhe vëshmënit june Kene ujë me pa që shbojt i badeti Kene ujë që të simuloshë për adurim Kene ujë që ta duke po ambisë të tyre, kinevoj për tha, ata që kinevoj për dinë të tyre, përpërujnë të tyre, apo mundohë që, ju vetë mësë shikash ka anë të erëta, apo të metat, por mundohë që edhe në lutë, e të tua ta lutë shalohën që kur mësë me pa dhishka, që të pengën me përfitur për e tijatë. Thot, i bëntej me rahimullah, thot se për para njerë, kër kanë shku në ligjerata, kër kanë shku me marë mësim të në një hojj Rrugës kanë jap Sadok Fukarava. Rrugës i kanë jap Sadok Fukarava. E pse i kanë jap Sadok Fukarava? Kan thon o oh Allah, bën e kët Sadok që i ndimovakti të varfëri, mbulest për tmetat e hoxës tan që po shkojta me mësua them. T'ia të shoh vetë mirat që të vazhdoj me marr për ti të afta. Sa kanë njerëz që ndoshta edhe do a bojën me pa dikon tmeta, me pa smaterial me fol keç kundër dikujt afta andaj këso shkon kurançi Allahu don kët njerëz apo se s'ka vakt me doshta nuk ka vakt t'u marr me dashnin e Allahut zgjal, gazet njerëz të angazhuam apo për mirëzu të tjerë nga dashnia e Allahut. A Allah ndonë na rvojtaj. Andaj, shoqëro me njerëz të mirë, përfito prej tyre, ndërsa eventualisht në çështëndë tëmit ndjekin rrugën e duhur për ta mbuluar dhe për ta evituar dhe përmirësuar ajo që ato bës shkaktore shkaktor, largimit dhe privimit t'un nga mirësia. E eti dhe e 10-ta që është përmend është të larguhesh nga çdo shkak i cili çëndron mestejë dhe mes Allahut azh-shallahu tejallim e qënd shumë tafta ka shumë asaj pengesa largohu nga çdo pengesë e fiton dashurinë Allahut azh-shallahu tejallim për fond teksoj pika dua të pike, duhet them të rrohsë se... gjithë këto 10 pika njeri i arrim me ndërtu në qovë se i ka të gachme, dy shtylla, këto dy shtylla, apo mundësojnë ndërtimin efikaz dhe kualitativ të ndërtimit ma të tjeshëm. Të këture dhe të pikeve, cëtë dhe të të të të të pika? Kanë thonë djetarët, pregaditja shpirtnore e brendshme. Kjo qysh më të qysh me të aspegu ollatë. A kepo, kur dën, dikon me lejmru për një lejmë, shumë lejm, është i madha i lejmë, gëzimi madha është. Ja sillë për e për, pregadit, ka po? Ja pregadit shpirtin për lejmë madha të. A ti, a je i gacë shumë me të lejmru Allahu se për dënë? A je i gacë shumë? Se kur dënë Allahu a të gjellë, tani jëndë sënë e tjera. Për, a je i gacë shumë më të. Aje i gatshëm shpirtërisht me pagu të pagu çmimin e kësaj dashurie atë. Aje i gatshëm. Japi për dije zotë që e gjejnë atë. Ka kosto kjo. S'ka dashurin në botë pa çmim. Absolutisht. Nuk ka dashurin në botë pa çmim. Gjithkush që donë me arrit të një gjë apo krijes që e dán duhet të paguat. Në dhe juveç me pagu arritën. Por zakonisht ruajtje e, e dashurisë është më shtrat sa arritja vetë. Ap Apo më shtrat sa arritja vetë. Andaj kjo dashuri don investim që të ruhet aftë. Don kujdes e ka një çmim. Ai i gatshëm për këtë dashnërtën. Qyse po i gatshëm jam, vazhdo me këtë pikë me lenin Allahut, shumë shpejt komu të përmend namit të Allahut ozherat. Edhe e dyta shtryll është kjo, e dhamës dashme. E dyta është, syt i ketë hapura për tërgu se i syt, apo? Unë e përdi që jenit unë përcjellë, se këni syt qilë. Me vojnë më shqillë syt, unë e kam përshqype të në që i kur kur së është më gu, apo? E po, nërë partë me njerin dhët me qilë syt, për me di se përmë përcjellë, përmë dënë. Nërë partë me Allahun dhët me qilë syt e z Os me kujtoh zemrën gjum. Kur vjen dashnia po e Allahut o xhel, ma vjen se tu flaj ti më pun. Duhet më qe zemrën për gafletë. Zemra po realisht çmimin e kësaj dashurie. Se nuk shihet me sy, ajo ndihet me zemrën. Kto janë dy shtyllat të ndërgjegjësor që bëjnë ç'nëriu të dën Allahut o xhel. Sidoqoftë, këto donse sillon vetën e saj me kallu ka kandiders, por i përmandat përmbledhura në kod të kësaj ligjërate, tash për shkak se Pika, pika e kërkën të ashtu. Pika e dytë e kësa legjrata është, të përshkojmë ka fundi, disa do të dhemi shkurtu, është në qofë se ne i kemi këtë dy shtylla dhe kemi ndërtur më i këtë dy shtylla. A dërgonë Allahu shenja për me ditë se mirje të shku, apo jetë u e cmirë edhe pak edhe a ka shenja? Ka Allah. Ska në këtë dinë, kur gjem shetë, këtë është të hapurë. Ka inna kamsu Allahu Azza wa al Jalla. Et cdo shani e parë, nostajkim shani e parë është ajo që ka thënë Allahu xhallahu oran surën Al-Imran. Kullin kuntum tuhibbun allaha, Thuway, Allahun, .a. Allah fa ttabi'uni yuhibbukum Allah. Thuaj, nëse e doni Allahun, ndjekeni Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Ju don Allahu juve. Sa është prezente? jetën tënde jeta Muhamedit sallallahu alaihi wasallam çka do të kupton jeta nën kupton njohën e kësaj jete apo sa e njeh ti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam sa e njeh sa e jetën ti, e tij fjalët e tij apo mësimet e tij sa e ndjekm rrugën e tij në adhurim në besim në sjellje në moral sa që kjo shaj se Allah po do në ty aqë sa të kanderu Allah që të pajisësh me ndjekin ama jo vesh ndjekin kozmetike jo, jo jo se ka, ka disa ndjekin sa për të parfimos veç për të mbulu kundërmimin e të mershëm të gjahiliti që kanë zemrët e të ty unë apëton nësë dojmë kësi pasime të. Po? do të thot zemrë e mbushën më kate Gjuha e mbushur u rejtë dhe malkim, apo gjymtyr të lodhura pa ambicet dhe vëndet për adhurim. Dhe gjithë këtë gjendje kaotike mundohet me e mbulu me kozmetik duke përzidrën nga tërsi e sunetit përgambirës a sallem, 4-5 vëprime të jasht me, apo që të ambalajan tërkët të merë të brendshëm me 4-5 sunete që quëtë pasu si Muhameda sëmë. Te Allah o kështë kështëm këtu. Njihet drejt pasimin. Njihet drejt pasimin, i cili nuk është vetëm i përkufizuar në vepra caktuara të jashtme, por është besimi i drejtë, është durimi i drejtë, është sjellje e mirë, moral, edukat, është pasimi pejgamberisë sallallahu alaihi dhe sallam. E dyta, shajn është më dësht takimin me Allahun ka thon Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem men ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'e kush don më të takumë Allahun edhe Allahu don më të takumë atë e ardhi ne kuna bin mutakuneve me Allahun ha kuna bin mutakune me Allahun axhel në këtë dunje kemi një takim pei tin varën takime të tjera të atë takimi ynë me Allahun këtë dunje është namozë me namaz matë sa don Allahu azhjal edhe sa të suksesshme do të jen takimet e ardhshme me Te Xhikia ton. Takimet e ardhshme a din kur e kimi Allahu azhjalallahu përveç namazut vdekje kur do të çt vdes takuat me Allahun azhjalallahu. Ai e përgatit për vdekje. Ai e përgatit për të takuar Allahun azhjalallahu. Takimi i tretësh takimi i ditës së Kiametit kërë qëtë për para dhe dë vetë, edhe takimi i 4 të është kulmi i gjithë takimi, ndaj sëma so i sukses më është i pari, aqma i afer është i dyti, e i treti dhe i 4 të është takimi i rëbve me Allah në gjennet, duke shikua në fëtyrën e ti jemë. Kjo është pjesë e besimit tonë, besimtarët e drejtë kanë me e pa Allah në gjelë e gjennet u hapëton. Mirë ponë qovë se, me zemër të tyre kanë ponë këtë dunja, namaz kur kanë janë pregadit për vdekje dhe për logarithënje, vazhdojnë me të utje me tjera. Kjo është shenjë se tipe dënë allanjë e treta, është të ndishë knaci kurien në shoqërimin e ti, dhe qenishë kurien në vetëmi, si kurse e ceka, e pesta durimi në gjitha loje dhe kuptimit e ti, apo që do të lasin për sabrin, por si pik për përmenim, sabri është shenjë se Allahu e do në rubin e vetë. Gjithashtu, Shajë e dashurisë së Allahut është me i dashur ata që Allahu i don. Pejgamberi i Allahut, njerëz të mirë, devotshëm, njerëz të dijes, njerëz të punëve të mira, sa më te peri ndon, aq më te poroshen se ty Allahu don. Apo kush i don të mirë, Allahu e don. Dhe pika e fundit është kjo është kulmi. Të gjitha këtu janë, apo nuk janë gjitha kusht për një herë. Nëse kit parën, është shajë e mirëje. Sa më shumë plëtson, aq me i plëti javëtën. E, e, e, e, e shtata e kësa e është përnërezër. Kjo dashuri mos tjetë e kushtëzuar me dhenja për marrëja, që ose tja për i dunjas e dhenë më shumë. Që dhe të merë për i dunjas, fillojnë mu dëmbelavë, tërën. Le dhenjën edhe marrëja në dunjas një kënë tjetër, e dashnin, kontrolajnë me një qëka tjetër, tërën. Dhe pika a funit për dersë personëtë, Që duhet më shkurtoj disa pika për më dhon fund. Ësht dua më i lexoj disa fjalë që i kanë dhënë dhe i kanë thënë njerëz të ditur lidhje me dashurinë. Edhe pse çdo pikë me këtyre kërkon koment, por un po alo komentin ju vao. Të çdo kush më të vërtetë të meditantë në këtyre kuptimeve që i kanë pasur ta njerëz në lidhje me dashurinë të Allahut azhajal. Fudhal ibn Yad rahimahullah në momentin e vdekjes së tij. Kur ka qen duke i dhënë shpirt, çfarë ka thënë? Ka thënë irhamni bi hubbi iyak. Mëmshira, nga sa shumë të kum dashur ata. Subhanallahu. Mëmshira sa shumë të kum dashur. Do as kën si ti nuk e kum dashur ata. Kjo është kuptimi i madh afta. Apo e ka përdorur dashin e Allahut, gjënë vlera si kredit të fuqishëm me bindje se në qovë se ma kje bëhë ka buhë sa të këmë darët, bëse që gjuna s'ki me mlonë pa ma fanë apëta. E dyta, ka thonë Obejdi ibn Umejr, radiallahu ta'ala anë, ka thonë, këtë dunje është shumë e pavlirë që me te të, të matët kush e dënë Allahun e kush nuk e dënë. Këtë dunje, me keq ka ka në te, me keq ka ka në te, Nuk e ka vlerë e e e e e kriterit për të matë kënd e don Allahu kënd nuk e don Allahu. Prandaj mos e fut në kombinim këto fara. Gjendja jote ekonomike, sociale, shëndetësore, mos e fut në kombinim sa don Allahu dikonse nuk e don. Kjo është pjesë e kësajna. E çka është pjesë e kësaj? Çka mund me, me ka thonë ky dijetor? E çka mund me me me përdorur pra sekretar feneti i jeta. Oth ziman që ta për dara si kriter me ditë sa për dhënë Allahu Gjellewalë e sa ju hapëtëm. Ndërsa Ebu Jezid el-Bistami, rahimu Allah, subhanallah, ka thoni fjalë të ma dha për, duke e adhru Allahu Gjellewalë në edhim se besimtari Allah o në adhuran me frike dhe me, me shpresë. Dhe ka situata kur frike është më prezente që sa shpresa. Sikur se këra me sësjaruji në sholla kur të asin për frikenë. Dhajnë situatë atë saktuara, kur më të vërtit, ka qenë i kapluar nga frikan dhe Allah, gjallë e wala. Gjithashtu, se frikan dhe Allahot, si kurse kërën e mëmsu, nësha Allah, dalën nga gjdo frik tjetër. Frikan dhe i dikujt, shkakton stres, edhe ju stabilitet. Nëso frikan dhe Allahot, shkakton të këtërten, që ndryshmërit e stabilitet. Pra ndaj, ka thonë kjo djetarë, në moment e frikan dhe Allah, gjallë e wala, ka thonë në qovë se kach i lumë të rjamë duke të pas friken a thua vanë sa so do të jemi lumë duke kërë kër të kër gjemi kër sigur për i të jepë subhanë Allah i sigur të kërë i për Allahot kërë thotë pështovë abtë. ama ajë kërë thotë jo njerës kërë Allahut të lavdronë dhe kërë Allahut gjellë uanët thotë i shpëtuar je qënë në gjennet abtën. a i sigur nga dënimi Allahot po Tas këtu është, është momenti kur i siguroun pe Zotit. Skadën e mo. Prandaj edhe begatia më e madhe e banorëve të xhenetëslla, Korllau i u thot, jam i kënaqur me juve, kurr nuk do të heterodha ndaj juve. Korr, kjo është begatia më e madhe, fjala më e këndshme që kanë më ndëgju banorët e xhenetit. Para më ndoja, thot unë u kënaqa edhe pse po ta kam shumë tutën atë. Unë nuk di s'kam u kënaq kur ti më thua mos siç atu do të shpata. Subhanallahu. Ndërsa po fund po aluzoj fjalën e Ibn Qaymit rahimullahu i cili dille me dashurin te Allahu xhallahu ta'ala thot kështu aport. Thot nuk ka jetë në kuptimin e saj të gjallërisë, jo jetë me jetu, po gjallëri me pas, kuptim tjetër me pas. Përveç për ata të sudet janë të cisuar si të dashët e Allahot. Të cilët, knaqe i shpirti tjyre me të dashët në ty në avton. Që të sohe i shpirti tjyre kur ishën në afërësit e ti. Dhe pushonin zemrën e tjyre dhe knaqe shen apo kur ishën afërë ti. Nga se thëti vën ka ime Rahimullah, fëfil kalbi faqa, zemrën është e kapluar nga një varfri. Zemra është e kapluar nga një varfri. Nuk ka mundësi ta largojm kët varfri për veç dorësisht të Allahut të zotë. Wallahi parat e dunies më ajujt se e largon kët varfri jave. Absolutisht. Nikush thotë, "Ja, ka mundësi, por ti ki shëmbun kët bua të Allahut kur je i uritor." Apo nëse je i uritor, Kanaj tira në këtë botë me tje, me të bële kërë, apo shpi me donë, qepre që të soshë, o, bëdi, o, bukë vëla, bukë, apo, se këtë uri që e kam, smëngin kërë, ja, pëtanë, kur të untona për ta, ta në e lo bukëne, a ma të njerë, bukë vëla, uj, njerë me kënë, shketin, s'ka uj, vëllahi, aro planatë matë mirë mja për mundë, që kjo është ju e të hëtët uj, uj, uj, Edhe zemra, krejt du njen bërë, duj, qërën që këna bu. O, thot, Allah unë bima. Dashnin e tira, këshurim, tira, kusht, uritr, Allah unë të fute këtu, se të të një këqyrim të njerët këfil në piksoj farfnije. I posë një kështë, i uritër Allah, njerët ha bukë Allah. Tani fëbune më habet për të të më habet. A, ma qështu, asë, së as, muna me bu më habet. Një, një njërë që s'ka flejtë një ofë dit. Apo një ofë s'ka flejtë Allah. Nës Hajde tash. Buna më bëtu një tip punë biznes, gojë sllajngera. Tani çka duhet? Sa për 100 ki çefti, veç sllajngera. Apo? Nga se kët vërfrin e jumit nuk kam mosh partneritete për biznes valla. Kry masa ndaj vjen. Tani ku kuptojmë mama kur pushojin hera. Çi është tutur kjo bota tonë? Kjo zemër ka e kanë vërfri, nuk kanë gop asgjë. Ngop me dashrin e Allahut. Tani gjithçka puna më bëta. Tani gjithçka ka kuptim dhe ka lezet. Amma kjo është e varfrë, kjo po bërtet, po klith nga uria. Vëllën, nga për barkën sa dush, dhe fri e sa dush, së njëhet kjo zemrën atërën. Nga se ushqimi i barkën, nuk e nga për zemrën atërën. Absolutisht të. Andaj, thot, është një varfri që nuk ka mundësi, nuk ka mundësi të alargonë, asë zë posë dëshyjën dhe Allahut, dhe këthimit të kaj, dhe pendimit, dhe thot, kjo zemrë e ka nj e ka një shkapërderdhje, gallen aton, kiton, kas, thotë nuk ka mundësi me përmblidh këtë zemër, me systemu, apo me, me me shpëtun nga kaosi, asgjë, për vetë se dashurisht dhe Allah dhe këthimit të e ka japton. Anda e thotë i përkajim për fund, kush nuk e arim këtë dashurin dhe Allah gjëleu ala, kush nuk e ushqen zemër me dashurin dhe i Zotit, razikon që të rjetë ati të e të mbushur me brenga, me të lashe, me gojle, dhe me dëshprim të vazhduushum dhe pak nësi që nuk kam mund si ta nuk kam mund si ta shuan këtë pak nësi dhe ta fik as njëherë atëm. Kjo është dëshurien dhe allotë në rëllënër dhe, dhe motra. Epse kjo është spjegim teorik dhe përpjekje e një robit dop të allotë me përmendis ka avton. Nërsa aja që ka mund të thuhet O shumë më e madhe është kjo që kam përmendur. Por më shumë se kaq, ajo që mund të përjetohet është shumë më tepër se ajo që mund të thuhet aty. Prandaj, për fond për të thënë më aq, e ka thënë vetë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. O Zoti u jo, ne kërkojmë pe tie dashurin tënde ndaj neve. Dhe të lutem që të na mbushësh zemrat me dashurin ndaj Teje. Allahu na lutem që Allahu të na mbushë zemrat me dashurin ndaj punëve të mira. Dhe ndaj gjdo kujt që është i mirë dhe Allahu e donë dhe ajedën Allahon. Dhe Allahu në e lehtëcoftë gjdo rrugë e cilën në shpije të këtë dëshurija Allahot. Dhe Allahu në ruajt nga gjdo rrugë që mund në shpije të këtë hidrimi ti. Kjo është e që pata dëshkita dhe në përsonë të Allahu ju ruajt dhe është për bleftë. O salallahu më la Muhammedin, o ala alihi, o salallahu më të salallahu më të si me këthira.